А близько коло того старецького торба і же братський бич. Мавра сплюнула, хоче вже змішувати карти. Бані одно ніби ясне. До її хати падуть два чоловіки. Одному ніби їй, ніби йому смерть, другому ніби їй, ніби йому радість. Між обома стоїть радість. Один молодий, другий старий. І оба прийдуть до неї, самі прийдуть. От молодий паде просто доїхати, хоча ще не зразу. О, не зараз же? Оба якби мали зійтися в її хаті, одначе, Господи Боже, чи не смерть приведе один з собою? Так, смерть, страшна чорна смерть, ось як заповідається самими чорними картами. Стережись, Мавро, ти не раз в житті прогрішилася, не раз туманила, ошукувала людей, що з довір'ям до тебе опоміч зверталися. І знову у її голові помішалося. Знову вона з того всього нічого не розбере. Вона відсунула з неохотою карти. Мов прикрого пророка, віщуна від себе. І обернувшись плечима до теплої печі та скулившись на широкій лаві, майже вдвоє, пробує уснути. «Уснути!» Не такими ночами спиться, не в таких місцях, як ось тут. Хатину колиби звалить, суне біла заметільниця, ту і ту й глибоку страшну пропасть. Отисне, притискає, силоє уступитися з дороги, гуде, виє, а сніг чим раз вище до кінця допирається. Припирається до стіни, підвіний замітільницею, одні смереки, що їх хоронять своїми широкими густими вітами, та свята деревина, що здержує приступ смерті. Але хто обчислить міць заметільниці такими лютими ночами? Смерть не сама волічиться, вона з військом волічиться як до нощи тато й мама говорили. Вона все з віськом суне, літає, сама летить попереду, а за нею вісько. І всі з косами, з чорними хоругвами, все-всі разом, все от такими ночами. От як виють, як себе заповідають. І вже Мавра дрімає. Годіння заметільниці з надвору Поволі, поволі її усипляє. Нараз Мавра прокидається на рівні ноги, майже на рівні ноги стає та й зателіпало нею раптовим ляком. У її вікно, щось стовче, хтось добивається. Смерть. Мавра надумається безперечно, вона. Мавра блискавкою кидається плазом до землі і човгає під двері, ніби заслоняючи собою комусь вступ до хати. Під дверима темно, ніхто її не побачить. Полум'я в печі уже ніби умліває, блідне, в хаті почерніло. «Пустіть в хату!» Чує вона виразно старий захриплий голос, що її майже сперляко від нього морозом прошибло, а розбурхне волосся дубом стануло і утихло а по хвилі знову. «Пустіть в хату!» Мавра не рухається. Перестала дихати. І все її ство напружне всі хвилі лиш до слугу. І уха, і очі, і серце. І все, що живе в ній тепер разом слухає. І вона чує. Гей, як коли це вітер, Збиткується над соснами. Як розшумілися ліси, праліси. Ось уже її хата колихається, вже сунеться в яр, ось ось розсиплеться, завалиться.